Мука перекосила його обличчя. Він був мовчазний і пасивний до всього, що відбувалося. Чи справді він може бути нащадком козацького літописця Самійла Величка? Худорлявий, вольовий, інтелектуальний, з потужною силою волі. Цілком. «Помолімося!» – несподівано запропонував Розстригай. Липинський насторожився. Чого це раптом? Сьогодні звичайний день, та й не сталося нічого, може... Може, має статися? Георгій здригнувся. Пресвята покрова, покрий нас своєю пеленою. Убережи нас від куль, від чужого ока, від зрадників, від наглих випадковостей. Дай, Боже, нам сили у нашій святій справі. Дай, Боже, довгі щасливі літа в нашій Україні. Розстригай лишався розстригою, безнадійним відступником від суворого ортодоксального церковного обряду. Однак щось у нього було від старої священницької династії Скарг? Що саме? Що? Здається, це можна було назвати виношеною протягом кількох поколінь справжньою духовністю. Так, Андрій Скарга грав церковного анархіста, але насправді був набагато ближчим до Бога, аніж сучасні ревні прихильники – анахронічних церковних традицій, попи у першому поколінні, попи, що визріли в радянських умовах. Можливо, Розстригай саме тому й пішов з церкви, що був на голову вищий від радянської і пострадянської попівщини. Поки Розстригай читав молитву, а Міко стояв на коліні з притиснутою до серця правицею, а хрестився як католик. Йому пасував католицький фанатизм, як він пасує італійцям, іспанцям, латиноамериканцям. Жагучий темперамент і палка любов до Мадонни – ось що світилося в його чорних очах. Яке його прізвище? Орлик? Так, Орлик, Орел. Друг Сокола Сапсана. Ще чого? Ніякий він мені не друг. Коли прощалися, Євдокія всім потисла руки, а студента поцілувала в чоло. Георгій сидів під куполом і спостерігав за новим політичним спектаклем, цинічним і по-своєму дуже милим, під назвою так звана більшість. Георгій не міг позбутися відчуття, що поряд сидить професор і посміхається, усе за алгоритмом. Від цього відчуття Георгій вставала моторошна». Від думки, що він може взяти участь у черговій, абсолютно безглузді і безперспективній митушні, його нудило. На нього з осудом дивилися однопартійці, адже він сидів пасивний і байдуже дивився порожнім поглядом на трибуну. Замість того, щоб боротися, боротися і ще раз боротися. Вкотре боротися невідомо за що – просто боротися, а поборовшись – розслабитися. Ну чому все так? Георгій нагадав собі слова Белінського, які колись у часи студентства його обурили до глибини душі. Російський критик писав про те, що малороси завжди вміли хоробро битись і великодушно помирати за свою батьківщину. Для них недововижа було перемогти сильного ворога малими засобами, але вони ніколи не вміли скористатися плодами своїх перемог. Розгромлять ворогів ущент, виявлять чудеса хоробрості і геройства і розійдуться по хатах пити горілку. Так Білінський був російським шовіністом, але при цьому хорошим аналітиком. Професор говорив про те ж саме. Для кожного народу притаманний свій спосіб виконання будь-якої дії. Для українців важлива дія сама по собі, а не її результат. Десять років незалежності виявили абсолютну неспроможність отримати результат від численних дій. Ні президента, ні спікера, ні прем'єра, ні закону, ні порядку, ні держави, ні честі, ні справедливості, ні надії. Сама руїна. Поняття «більшість» не зовсім українське, а точніше зовсім не українське. На відміну від оптимістичного колективізму і щирої, «Общинної взаємопідтримки росіян. Українці навіть у межах маленької сільської громади не любили бути одностайними. Це принижувало їхню гідність. Якщо ж більшість суто випадково, суто ситуативно виникала, то завжди була тимчасовою і непевною. За найменшої зміни вітру вона розпадалася і утворювався громадський хаос, анархія». І це завжди було природнішим для українців, аніж струнка собача слухняність руской деревні. Так вони могли сварити громадський непорядок, засуджувати його та врувати, однак підсвідомо прагнули, щоб так тривало якнайдовше, аби ніхто ними не міг понукувати. Ось у цьому і є українське щастя, щоб ніхто ніколи ними не керував. Георгій вийшов із зали. Так. Я поводжуся неадекватно. Я справді винен. У цей момент я повинен сидіти в парламенті. І, і що? Боротися проти віртуальних суперників? Проти віртуальної більшості? Приймати віртуальні закони? Що? Що я повинен робити як громадянин? Що? Як я можу боротися з нинішньою ситуацією в країні? Як?